Тільки трохи згодом він збагнув, що це стуганить земля. Сюди мчали вершники. Перший десяток татар промчав стрім голов. Важко було стриматися від спокуси, хотілося вискочити з лісу і щепитися з ворогом. Але ніхто не порушив суворого наказу. Перелякані татари дивилися тільки поперед себе, і не помітили сховані в лісі руські дружини. Зрадівши, що вирвались на вільний шлях, татари стрімголовом мчали до мосту. Тут був порятунок, бо ззаду тиснули страшні руські сотні. Ось уже близько й міст. Попереду скакав татарський тисячник у плескуватій волохатій шапці. Він виявляв хоробрість тоді, коли противник був малочисельний, не опирався. Тоді він скакав попереду. Сьогодні він теж летів попереду, але не на противника, а втікав від нього. Він уже радів, можна буде вискочити за річку, аби тільки дістатися до мосту. Вже лишилося до нього з двісті кроків. За тисячником обезладді мчали приголомшені татарські сотні. Тисячник уже підняв руку, щоб стьобнути коня. Але рука без силу повисла в повітрі, бо щось боляче кольнуло в правий бік, кольнуло так, що не можна було триматися на коні. Падаючи, тисячник почув божевільні вигуки. Вже не бачив він, як русські несподівано вискочили з лісу і перегородили шлях до мосту. Татари не зупинилися. Скільки там тих русських, два десятки божевільних, прогнати їх, порубати шаблями, та вони й самі течуть. А русські таки справді злякалися, швидко помчали до мосту. Татари ще дужче гнали коней. Руські десь зникли. Та що це, шлях перетнули нові русські. Звідки вони взялися? От чай душно втікаючи, татари не побачили, як з обох боків сипнули з лісу довгим ланцюгом сотні львівських і галицьких дружин. Тепер уже шлях було зовсім закрито. «Бей Турменю!» – пролунав закличний вигук від мосту. Тікати татарам було нікуди. Татарські сотники даремно голосували, їх ніхто не слухав, кожен тікав, куди йому здавалося кращим. Татари виривалися до берегів і з розгону спрямовували у річку». Але і там не було порятунку. У першій львівській сотні зібралися найвправніші лучники, і їхні гострі стріли нас втікачів у воді. До мосту збиралися руські дружини. Не було тільки володимирців, вони затрималися в далекому оселищі. Любосвіт, побачивши Данила, підскочив до нього. «За твоїм наказом князів все оглянули, нема татар, там усі!» Він показав мечем на землю. Може, якісь і втекли, та дуже мало їх. Добре, що втекли любосвіти, буде кому розповісти в коремці, а то б він і не повірив, що руські побили його тисячі. Шляхом знялася з Свистом, з радісними вигуками наближалися володимирці. Затрималися ми, виправдувався Василько. Та вже хай Бог простить, і ви всі, він глянув на округи. Ні одного теормена сюди не пустили. Рвалися вони по мосту, рвалися, а наші мечі їм шлях загородили. Ні один до кури мси не вивався. Вже сонце піднялося над лісом, коли всі з'їхалися. Високо тримає княже знамено з цього носиць. Вітер рве широке вишневе полотнище, передкане золотом. Тисяцький любосвіт кришли, Нахилився до Данила, шепнув на вухо. Данило відразу спохмурнів, голос перепитав 42, 42, князю. Усіх упізнали? Усі знаєте, звідки? Усіх. І Микола загинув. Данило стрепенувся Новгородець. Хоробрий дружинник був поховати тут. На березі біля мосту притихли воїни. Сорок два їхніх товариші смерть прийняли в битві. Данила зняв шолом і схилив голову, ставши на праве коліно. За ним зробило те ж саме все військо. «Де Теодосі? Чому його не видно?» – спитав Данила. Мефодій ледве чутно промовив «Соцький оповів» що його тяжко поранено. Данило гривнув, чому мені не сказали, де він? Любосвіт показав рукою, під розложистим дубом горд дружинників оточив пораненого. Данило пішов туди. Теодосій лежав на купці зеленої трави, закривши очі. Данило не хилився, запитав ліч цього стряка, що навколишки стояв у головах Теодосія. «Як він?» «Видужає», – прошепотів гостряк. «Не візьми його, татарська зброя!» «По руці шаблею рубанули, поправій!» «Та в бік штекнули дві рани!» «Я травиці приклав, не так пекти буде!» «Ти почув, розплющив очі, – це тих, князю!» «А я не встиг доскочити до річки!» Він облизував язиком сухі губи. Не встиг, та я підведусь з вами на коні поїду. Лічець, лоскочучи своєю жорсткою бородою, саме в Данилові прошепотів. На якому коні йому візка треба? До табору вже поїхали за візком, а зараз нехай відпочине. Данило мовчки дивився. Лічець занепокоївся. Не бійся, устане Теодосі, от тільки права рука усохне. Будь біля нього, піднімай на ноги. Це тобі мій наказ. Я й так буду князю, без наказу. Він мені як брат рідний. Після відпочинку військо рушило назад до своїх городів. У війську,